...carieră, turneul de simplu de la Barcelona. Spaniolul și-a trecut în palmares al doilea titlu în actualul sezon după ce l-a învins în finală pe austriacul Dominic Tiem 6-4, 6-1. În fine, Laura Zighemund a câștigat turneul de la Stuttgart. Jucătoarea germană care a eliminat-o pe Simona Halep în semifinale a învins încă o adversară mai bine cotată pe Cristina Mladenovic din Franța. Noul pilot al echipei Mercedes, Valtteri Bottas, a câștigat în Marele Premiu al Rusiei, primul titlu din carieră. Finlandezul de 27 de ani a devansat pe piloții de la Ferrari, Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen. Cu echipierul lui Bottas, Lewis Hamilton a sosit al patrulea. Vettel și-a mărit avansul în frântea clasamentului general la 13 puncte față de Hamilton, iar Bottas este la 23 de puncte de lider. La constructorii Mercedes a depășit-o cu un punct pe Ferrari după cursa de ieri. Da, așadar, de di avem Dinamo-FCSB, meciul ce poate... Primul meci, FCSB-Dinamo sau Dinamo... A mai fost unul? Mai, a, mai, a mai fost unul, un. unu, da, da deja e tradiție, am întâlnit. În se, se întâlnesc repede, uh -huh. da, fiind doar șase echipe. Dar este acum un meci cu o miză foarte mare, e un meci decisiv pentru Dinamo, mai ales. Dinamo, în cazul în care câștigă, ține spectaculos de deschisă lupta pentru titlul în ultimele două runde și se poate implica, poate veni la două puncte de Steaua în cazul unei victorii. Dacă Steaua câștigă, sta cam terminat campionatul, iar în cazul unei remize rămâne o luptă între Steaua și viitorul uh -huh. roși albaștri, mă rog, FCSB. Da, înțeleg că FCSB are acum o nouă galerie care se pregătește de dansuri populare pe stadion, ceva, nu? E ceva Așa, foarte da, da, da, cu, cu bișnițarii. Steaua are galerie nouă. Stai puțin, stai, stai, stai. Nu pot să cred. Mai există bijnițari de bilete? Da, pentru... nici eu nu credeam că mai Dar există. Ce... Adică sunt în medie 2000 de spectatori la meciurile de fotbal din România. Vorbesc serios, 2700 da, da, da. este media. Da, da, sunt, se da, până 800 de bilete și deci de asta. Deci cum asta fac pentru Bine, tocmai asta e că... Bă, ăștia sunt genial, cum fac? Da, au scris cei de la Gazeta Sporturilor că au găsit o nouă metodă de a stai. Face bani. Deci unde bani pe, pe arena Națională. Sunt 50.000 de locuri, cum adică să fii bișnițar de bilete în condițiile în care sunt 50.000 de locuri stadionul? Așa. Iată ce Gazeta Sporturilor că au găsit o nouă metodă de a face bani. <laughs> Și anume stau la steliștii au avut rezervate pentru meciul ăsta 8.000 ceva de bilete. Și compact, vin, așa. Da, compact. Așa se echipa da. care e în deplasare primește un număr de bilete, știi? Biletele au fost puse la vânzare, la arena națională, la anumite case. Sunt case speciale pentru suportelistelici ca să nu se întâlnească cu dinamoviștii, sau nu știu ce. Și la aceste case au apărut și care le cereau fanilor care își luau bilete să doneze bani pentru coregrafie. Și o procedură asta, galeriile de obicei strâng bani ca să fac coregrafiile alea, mă rog, cu și da. scriu ei diverse. Asta necunoscutându-se între ei înțeleg. Galeriile stai e... nemai venind la meci, acum se formează o nouă galerie asta a FCSB-ului, sunt niște unii sau au început să adune, scriu ei între ei pe Facebook, se adună, sau au adunat, s-au încropit câteva două, deci sunt trei. Deci ce e scrocat. Da, și ăștia mi pe faptul frumos. că nu se cunosc încă, nu e? sunt bine organizați. Stăteau pe acolo și domne dă și mata ceva pentru că n dacă nu mai fac bandă în bilete. Mamă ce tupeu dai seama, pentru că stai acolo la verificare, tu dacă te duci să i scrochezi niște sute de oameni care vin, bă, trebuie să ai sânge, adică trebuie să stai acolo o oră, două, trei și să i scrochezi unul câte unul, câte unul, câte unul. Știi, există oricând riscul să vină ori să a matale cine ești de fapt, adică foarte tare ăștia. Alta e când vinzi un bilet la suprapreț. Ai ai făcut deal-ul la revedere. Mamă, dar să stai acolo fiecare dintre ăștia, știi, să le iei banii să-i păcălești. Foarte tare, Foarte da, mizează pe dezorganizare. Bine, au scris, au pus pe Facebook, a pus unul dintre liderii galeriei mă rog, nici asta nu știu dacă, și asta poate să fie la rândul lui da. unul. A fost scris ca la revoluție la noi. acolo că nu, deci ca la revoluție la noi, știi? Care a ajuns primul studio de televiziune a devenit președinte. Da, da, da. Așa și la ăștia, știi? Care a cerut primul bani, care i-a escrocat primul, devine liderul galeriei. Europa e fair. Pe cu tine.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 Stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs as they tried to teach me how to dance above my head A sock hop beneath my bed a disco ball is just Hanging by a thread, thread. thread. I like to make myself Believe This planet Earth Turns slow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 But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. 'Cause I saved a few, and I keep them in a jar. I like to make myself believe this planet Earth turns slow. To make myself believe this planet Earth turns slowly It's hard to say that I'd rather stay awake When I'm asleep Because my dreams are bursting at the seams Old City la Europa FM, 7 și 23 de minute. Vlad, nu suntem singuri, să știți. Nu, nu suntem singurii care ne-am trezit pe 1 mai și am venit la muncă. Vă mai ascultă unii, zice Marcel din Constanța. Vezi, Marcel e cu noi. Marcel în loc să fie la grătar sau pe plajă. Se pregătește. Prietenii din toată țara care s-au wow. dus la mare... Muncește. Oamenii prudenți încep să facă grătarul de acum. Adică și pregătesc lucrurile și aranjează cărnița. Nu sunteți singuri. Din nu. Germania vă ascult ha, în fiecare dimineață la muncă. O zi minunată vă doresc să ne spună Alina. Te pupăm Alina în Germania. Good, Oameni, serioși, good, nu mai good, merge la muncă. Good Morgan. măi. Marcela din București zice că ne ascultă cu mare plăcere. Plăcere, o fi Marcela noastră. să-l <laughs> Hai mă, să vă dau și un, un mesaj. Salutare și eu vă ascult. Să punem mâna la muncă. E bubu din Și noi zicem la fel, dar nu ne ascultă lumea când zicem asta. He, ne Cum ce de ne ascultă lumea. Îmi o cafeaua cu voi și mă pregătesc să mă duc la serviciu. Intru la 8 și jumătate. Vă salut și vă ascult în fiecare zi. Este Laura uh, și Paul spune prezent. Vezi multe mesaje venite pe WhatsApp da. la 0728 111222. Dar pot să ne spună unde ne ascultă acum, de fapt. Da? Să ne trans... să ne trans... Puteți să ne transmiteți și mesaje audio pe WhatsApp, să știți, puteți să intrați da. în direct. La... Le dăm la radio Radio. Da. La 0728 111 222. 222. Da. Altfel, am împropo de întâi mai Dom'le, șoselele sunt goale Am venit în dimineața asta liniștit da. Am pus tempomatul, am venit cu 80 la oră Am ascultat Europa FM mi am ascultat pe Florin Badea și pe Andrei Paleo Nimeni pe drum O plăcere Dar și când trecea câte cineva Aha. -au, au trecut trei pe lângă mine ca la Formula 1 <laughs> au venit Pe bune mergeau unul în spatele celuilalt la 3 metri nu înțeleg de ce făceau asta. N-aveau tempo mat. Pe cuvântul, meu, Deci au venit în mare... Eu mergeam cu 80. Pe banda a doua, liniștit, să nu deranjez cu pe nimic. mergei? 80, așa. Pe cuvânt. Cu deci da, am venit așa. cu minte, îți fac da. economie de combustibil. <laughs> Limita e, e 70. Da. Asta deci zic. voi. voie 80. Și da. deci nu era nimeni pentru. Și l-am dat de pe dreapta, au apărut trei, mergând unul spate celuilalt, la 5 metri, cum ziceam, cu 120. Și au venit pe banda a întâi... Au trecut prin fața mine, s-au dus pe stânga, am crezut inițial că sunt în grup, dar, de fapt, cred că se cunoscuseră în trafic Cândva mai cost... devreme și făceau o întrecere. Și aveam niște rapandule de mașini, deci cred că mai sus de 120 nu puteau, pentru că din cauza rezistenței aerului ar fi zburat tabele de pe er Erau la vale? Că poate erau la vale și atunci dau au pic și au la viteză. Au devenit la vale când au intrat în pasajul de la în față, da. Altfel s-a mers foarte tare, 450 de șoferi au rămas fără permise de conducere în prima zi a mini-vacanței de 1 mai, o treime cu viteză foarte mare, numărul șoferilor care s-au urcat băuți la volan a fost de aproape 3 ori mai mare sâmbătă față de Vineri. 5.800 de șoferi au fost amendat sâmbătă cu 200 și ceva mai mulți față de ziua precedentă. Da, oare de ce Dumnezeu Lui să faci așa ceva? 15 șoferi au fost prins sâmbătă conducând cu viteze cuprinse între, țineți-vă bine, 183 și 228 de km pe oră pe autostrăzi. Păi, adică pe vezi, cele trei bucăți de autostradă. O dată, încă o dată, mulțumim. să mulțumim acțiunea dnr ului că nu ne dau autostrăzi că n-au făcut mai multe autostrăzi că uite ce norocil s-ar fi putut întâmpla. Un șofer a fost oprit pe autostrada A3 București Brașov. Asta nu este, ca să facem o paranteză, nu este autostrada A3 București Brașov așa cum zice, zic colegii de adevăr, este o autostradă Câmp Ploiești. București Brașov nu trecem. Așa îi spune ei București Brașov, dar de fapt este Câmp pleci, pleci de undeva din câmp de pe lângă da, București, da, da. că de 10 ani deja se muncesc să facă legătura de 3 km cu București, nu? Așa, cu viteza de 228 de km pe oră. A primit o amendă de 2.900 de lei și a fost suspendat permisul pentru 3 luni. Hm. Deci dacă scrie boss că merge pe la 260, de ce să nu încerci? Care e problema? 228 de km pe oră. Altul era din Cernavodă, conducea un autoturist cu 192 de km pe oră pe autostrada A2 București-Constanța. Da. Fraților, dacă ne ascultați și sunteți în trafic, nu forțați că este plin de poliție cu radare, au ieșit da. peste tot la pândă tocmai din cauza temenților Noi -am și polițiștii cu radarul. Da. Mulțumim Astea. pentru mesaje, să știi că vin în continuare. Uite, Ioana din Buzău ne salută și ea. O să mai citim din mesajele. De fapt, o să le citim pe toate. Bună dimineața din Japonia. Zai că cineva Japo... ne ascultă în Japonia. Cum Acum... seara în Japonia. Na. Da. În japoneză. Arigato. Așa. Bine, vorbim despre vreme și nu numai în deșertarea Puțin mai încolo, rămâneți cu noi.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 Venus și Saturn, oferit de Selgross, susținut de primăria municipiului Mangalia, recorit de Bergamir. prieteni știu de ce. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. Iați televizor Smart LED Full HD diagonala 101 cm cu Wi-Fi integrat și media player USB la 1399,9 lei. În plus, ai 36 drate fără dobândă doar prin cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Altex. De două ori diferența la toate produsele.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 Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Vino între 27 aprilie și 3 mai la Altex numărul 1 în România la categoria aspiratoare și iați aspirator cu sac Dirt Devil cu un consum redus de energie, aspirare putere dure clasă A și 60% reducere la numai 199,9 lei. Altex, de două diferența la toate produsele.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 Avut nou! Credex îți dă motive de bucurie chiar și atunci când televizorul se strică din senin. Prin ofertele de Black Friday de primăvară din magazinele Altex și Media Galaxy până la 3 mai 2017 și cumpărăsc produsele preferate în rate. Aplici fără advenința de venit și poți beneficia de creditare instant. Ai răspuns în maxim 2 ore sau primești un voucher de 200 de lei. Credex Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Oferta supusă unor și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Hei, hai să-ți dau un pont! În bucătăria iberică găsești tot soiul de bunătăți crescute sub soare ori din mare. Așa că poți să te surprinzi prietenii cu bruschete pregătite cu ton sau salam crud uscat. În săptămâna iberică, la Lidl ai ton în ulei de floarea soarelui, solimar 900 de grame la 29,99 lei și salam fuez solimar 170 de grame la 5,99 lei. Lidl, merită să fii surprins!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 oferte supuse unor termeni și condiții. Detalii pe dacia.ro și la agentul Dacia din orașul tău.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 Huh? Oh. I'm a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 7.37, bună dimineața! Ascultați Radio Europa FM internațional. Mamă, ce-ți place asta! <laughs> dar să știi că suntem internaționali, adică păi, mesajul din Japonia nu e întâmplător. Ne scrie și ne urează numai de bine Gloria din Marea Britanie, din Când UK. zici așa numai de bine se înțelege altceva. Deci chiar ne urează de bine. Da, uite, vă ascult în fiecare dimineață la lucru... Cum o cheamă? Gloria? Gloria. Da, putem să-i să dedicăm piesa Gloria? Da, Am putea face asta, dar... Am putea, dar de ce să da, exact. <laughs> Gloria e Vă salut din Elveția, de la muncă. Nu e nimeni, doar eu cu voi. Da. Nu semnează mesajul, dar e din Elveția, de deci ce are și internațional. Sunteți minunați, vă ascult în fiecare zi, beau cafea cu voi, spune Bogdan. De unde? Eu vă ascult din. Uite, gelul ne ascultă din Tenerife. Da, <laughs> gelul din Tenerife. Da, ce? Gelul ne ascultă din Tenerife. Mamă, vă ascultăm de... în fiecare dimineață. Zorior de ziua în Tenerife. Sunteți minunați, așteptăm Mulțumim. prietenii să încingem grătarul Andreea și Valentin din București. Vezi, uite, ei n-au plecat din țară. Pe balcon. Vă ascultăm cu plăcere în statul Oregon, în Statele Unite, ne spune oh. Gabriel. Mișto. Vă ascultăm din China, vă Ui, dorim o zi frumoasă, Alina și Cosmin. Ce Bă, e pare. foarte drăguț. Pe unde ne ascultați pe lumea asta? Spuneți-ne și nouă. SMS, no. nu SMS, SMS no. mesaje pe WhatsApp la 0728 111222. Uite, tot din străinătate. Salutări și pupiș din Mangalia. <laughs> Nu sunteți singurii care munciți astăzi și eu mă număr printre cei care muncesc de 1 mai. Cineva ne trimite o fotografie, autostrada A1, Sibiu-Deva, în drum spre Germanie. Deci cineva s-a hotărât. A zis gata, nu se mai poate profită de ziua asta, liberă și pleacă. O zi frumoasă vă doresc în fiecare dimineață vă ascult cu plăcere din Cochedal, Danemarca. Laurențiu asta Aha. vezi? Vă ascult din Alexandria, asta e în România Asta e încă în România da. Bună dimineața Cătălin din Botoșani ce asta e în România Să Bună dimineața din Melbourne Din Melbourne, Unde vă ascult Mama, cu drag la 20 Ui, de grade tare. Și aproape Formidabil. ora 15, laurențiu Formidabil Vezi? Ce A, cineva ne trimite cerșcuțe albastre cum ne dar, semn, dar e o fotografie albastre. cu niște ceșcuțe albastre. Mulțumim pentru ceșcuțe! Bună dimineața, băieți și din America! Mult respect, George Călin! Bună dimineața din Zalău! Vezi uh -huh. câtă lume ne ascultă? Bă, e, fascinant cum să... e fascinant modul în care poți să transmiți de fapt în toată lumea prin internet. Când a apărut internetul în urmă cu ceva vreme, asculte lucra la Tele7. Făceam nu știu ce program de știri, eram singur pe acolo tot așa într-o duminică Și um, am deschis, am găsit un post de radio din San Diego Unde era o voce de american, un DJ american care spunea Hello, you're listening to the breeze Aha Erai fascinat de asta da, și în București era februarie Și, afară, <laughs> și în San Diego spuneam că erau 26 de grade La ora 7 dimineața Și tu erai pe dial-up și scadea internetul <laughs> din, nou. din Timișoara, în drum spre București Ne ascultă Ionuț Vlonga Vlonga Da. Bine Multe mesaje în dimineața asta Neața, băieți Eu vă ascult într-un spre serviciu Din păcate Poate <laughs> din ca din mulți păcate. alții bucură te lasă. Da, mulțumim pentru mesajul audio. Să da, Sunt șoferi te... de taxi din Sibiu, acum am acum demonstrează oamenii ăștia că ne ascultă foarte multă lume. Da. Și că, de fapt, am venit bine, domnule, la serviciu da, dimineața firește, asta. Firește. Înțelegi? Bine, vă mulțumim tare mult pentru mesajele. Ele vin în continuare. O să continuăm să mai citim din ele pe parcursul emisiunii de astăzi. 7 și 41 de minute mai cald astăzi în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei, cerul va fi parțial noros în sud-vest, centru și nord-est și mai multe nini în restul țării. După amiază nori apar local în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Maximile vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. În capitală vremea se anunță frumoasă și se va încălzi cer variabil și o maximă de 21-22 de grade. Sunt 12 grade acum în Băile Herculane, Târgu Jiu și și cu Vâlcea cel mai cald la această oră, cel mai răcoare la Târgu Lăpuș, 1 grad Celsius, soare și 9 grade la această oră în București. 10 grade sunt la Constanța, 8 în Brașov, 6 la Suceava, 7 grade sunt la Sinaia și Predal și 11 grade se înregistrează la Timișoara și Tulcea.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 domnule, sunt oameni care trăiesc încă cu sute de ani în urmă. Avocatul Diavolului. Vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Vinul între 27 aprilie și 3 mai la Altex numărul 1 în România la categoria aspiratoare și aspirator vertical Bosch Move multifuncțional 2-in-1 cu aspirator de masă inclus, două trepte de putere și acumulator reîncărcabil la numai 400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 intră în prelugiri, iar la Mega Imaj și Shopping Go găsești tot ce-ți trebuie pentru 1 mai, pentru iarba verde și grătar desigur, în perioada 28 aprilie-1 mai ai cârnați pentru grătar sau mici gusturi românești la doar 10 99 kg și moștar dulce bunătăți de la bunica 270 de grame la doar 2 ,99 lei 99. te de 1 mai și prinde promoția de weekend de la Mega Imaj. La, și George Zafiu, la Europa FM. și 51 de minute. Ascultați Europa FM. Foarte multe mesaje în această dimineață. Nu știu dacă o să reușim să le citim pe toate. Mai citim. Să zicem câteva cuvinte din nou despre vaccinare. Legea vaccinării este în dezbatere publică. Am făcut vineri emisiunea Avocatul Diavolului pe tema asta și era să ardem centrala. Uh -huh. S-a tot discutat dacă vaccinarea va fi sau nu obligatorie. În sensul că părinții să fie sancționați direct dacă refuză vaccinarea copiilor. Dezbaterea, vă reamintesc, Vine în contextul unei epidemii severe de rujol în România, aproape 5.000 de cazuri de la începutul anului și, foarte grav, 23 de decese. E vorba de copii nevaccinați, fie pentru că nu au vârsta necesară, fie pentru că refuzaseră părinții imunizarea. Rata de vaccinare scade dramatic în România. E cea mai mare scădere între 190 de țări monitorizate de Organizația Mondială a Sănătății în ultimii ani. De ce e importantă rata imunizării? Pentru că există ceva numit protecție de turmă. Asta înseamnă, așa se cheamă, protecție de turmă. Știu că sună ciudat, dar e foarte important, vă explic imediat ce înseamnă. De pildă, dacă într-o colectivitate de 100 de persoane, să zicem, sunt 99 vaccinate, înseamnă că 100 care nu e vaccinată este protejată și ea, tocmai pentru că virusul nu se poate transmite între celelalte 99. Asta înseamnă protecția de turmă. Deci turma e protejată. Dar dacă sunt vaccinate numai 85 din 100, să zicem, riscul crește dramatic, evident, pentru că nu mai există protecția de turma. În cazul rujolei, acest prag minim de siguranță este de 95%. În România, rata de vaccinare contra rujolei a scăzut la 80%. Deci suntem în pericol. Iar vineri, președintele Asociației Române de Microbiologie a intrat în direct la noi la avocatul diavolului și a declarat că în unele județe din vestul țării această rata a scăzut la 50% la sută. De altfel, în veți sunt și cele mai multe îmbolnăviri și, evident, și cele mai multe decese. Problema e că atunci când nu-ți vaccinezi tu copilul, afectezi și copiii altora. De asemenea, ți expui la risc nu doar copiii, ci și nepoții. Adică copilul tău va crește și va deveni un adult nevaccinat. Ce se va întâmpla dacă fata ta, să zicem dacă ai o fată, va face rujolă când va fi gravidă peste 20 de ani? Copilul va fi afectat și se va naște și el cu handicap. E, în acest context, Ministrul Sănătății Florian Bodog a afirmat într-un interviu pentru News.ro că imunizarea nu se va face cu forța, că nu vor fi adunați părinții cu arcanul să vină cu copiii la vaccinare și nici nu vor fi polițiști care îi vor încătușa pe cei care refuză vaccinarea, dar că trebuie asumată responsabilitatea deciziei, zice Ministrul Sănătății. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă moare copilul, se poate face reclamație pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului. Dar dacă moare copilul altuia, nu va fi aplicată nici măcar interdicția de acces în comunitate pentru copii nevaccinați. Ministrul susține că nu poți interzice unui copil să intre în școală pentru că nu este vaccinat, pentru că educația este un drept care trebuie respectat. Asta este o sancțiune care se aplică în alte țări, în Australia, de exemplu. Ok, dar dreptul la sănătate și la viața al celorlalți copii nu trebuie respectat? Și ca să închei intervenția asta, care sper că vă dă un pic de gândit. Ministrul Sănătății spune că are două fete și că ambele sunt vaccinate, iar opinia lui este că fiecare părinte responsabil ar trebui să-și vaccineze copiii. România În Direct, cu Moise Guran Sunt pentru scoaterea ajutorului social Dacă PSD-ul face lucrul acesta va avea în permanență votul meu Urâți atât de mult ajutorul la social Încât v-ar convinge să votați PSD-ul De aici încolo pe dacă face da, asta da. România În Direct De luni până joi, la 1 și La Europa FM Poți vedea și asculta România În Direct Pe europafm.ro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 Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 30 aprilie și 1 mai, ai mici porc vită la 9,95 lei kg, bere buchet 2,5 litri la 5,59 lei și 20% reducere la înghețata Siviero Maria 1 litru. În plus, ai hoverboard free Will F1 Roșu la 1149,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând. A, mașină de spălat vase, canapea cu colțar, pe corai...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 Ioana Brustur Capitanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine Am găsit la știri. Vremea se va încălzi astăzi în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei cerul va fi parțial noros în sud-vest, centru și nord-est și mai mult senin în restul țării. după amiază nori apar local în zonele montane și submontane, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scursă durată și posibil descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. În capitală vremea s frumoasă și se va încălzi, cer variabil și o maximă de 21 de grade Celsius. Vreme caldă așadar în întreaga țară, numai bună pentru cei care și-au programat să facă un grătar în aer liber. Mare atenție dacă bate vântul atunci când aprindeți focul și nu uitați să-l stingeți după ce terminați grătarul, recomandă pompierii. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al Isoarat, George Pleșca. Focurile trebuie să fie făcute în afara pădurii, să fie supravegheate, iar la plecare să fie stinse. De asemenea, grătarele să nu fie răsturnate în pădure în momentul în care acestea sunt luate pentru a fi transportate către domiciliu. Atenție! Legea picnicului prevede amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei pentru cei care fac grătarul în locuri nepermise, iar persoanele care lasă mizerie în urma lor riscă amenzi între 200 și 2.000 de lei. Peste 40.000 de turiști se află pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Mamaia și Vama Veche sunt cele mai aglomerate stațiuni, potrivit datelor Asociației Litoral Delta Dunării. Părinții trebuie să-și asume responsabilitatea deciziei de a nu-și vaccina copiii, e de părere ministrul sănătății, într-un interviu acordat agenției News.ro, Florian Bodog, de asigurări însă că nu se vor face imunizări cu forța și nici nu vor fi polițiști care să încătușeze pe cei care refuză. Oficialul a explicat prevederile cuprinse în legea vaccinării, document aflat în dezbatere publică. Elena Tudor Ministrul Sănătății Florian Bodoc susține că nu poți interzice unui copil să intre în școală dacă nu este vaccinat, pentru că educația este un drept care trebuie respectat. Însă acesta afirmă că un copil nu poate fi privat de vaccinare. Nu adunăm copiii cu arcanul sau părinții cu arcanul să-și aducă copiii la vaccinare. Nu. Copiii când vin la vaccinare sunt consultați de către medicul de familie. Medicul de familie cunoaște istoricul copilului. Medicul de familie în anumite situații poate contraindica sau amâna vaccinarea. Procesul de vaccinare nu este un, un proces din acesta de, de a constrânge pe cineva să facă... Nu. Copilul vine, este investigat, este consultat, se recomandă vaccinul, Părintele poate să refuze, poate să pună întrebări. Ministrul Sănătății afirmă că proiectul legii vaccinării, care a produs multe controverse, a fost pus în dezbatere publică pentru a da posibilitatea să fie perfecționat. Acesta are și un mesaj pentru părinții care au dubii legate de vaccinare. Eu cred că la momentul de față este un moment crucial pentru România, este un moment în care trebuie să luăm decizii foarte clare, decizii pentru viitor, pentru că nu cred că ne dorim ca peste un an să avem epidemie de o altă boală. Știm că în istorie sunt foarte multe boli care au fost eradicate prin vaccinare, avem această experiență și eu cred că aceste voci de pseudospecialiști, lideri erijați ai antivaccinismului, trebuie ascultate, dar nu trebuie uh, luate în seamă. Directorul regional al Organizației Mondială a Sănătății, Zuzana Iacab, a declarat joi că problema imunizării copiilor poate fi rezolvată prin instituirea prin legea obligativității vaccinării pentru a putea intra la școală. Până de seara la 23, circulația mașinilor grele este interzisă în Ungaria. Polițiștii de frontiere le recomandă șoferilor de tiruri să se îndrepte spre toate punctele vamale pentru a evita aglomerația care se poate crea, mai ales la Nădlac. În București, de astăzi, trenurile de metrou circulă direct între Gara de Nord și Străulești, la interval de 11 minute, călătorii nu vor mai fi nevoiți să schimbe garniturile în stația Park Bazilescu. Stațiile de metrou la Minorului și străulești de pe magistrala 4 au fost date în folosință pe 31 martie. Norvegia instituie de astăzi controlul tuturor persoanelor la frontiere. Guvernul de la Oslo invocă în luarea deciziei pericolul amenințărilor teroriste. Verificările vizează atât pe norvegieni, cât și pe cetățenii străini. În ultimele luni s-au mulțit atacurile teroriste în Europa și planurile de atentat de jucate de autorități și Românii care tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Norvegiei vor fi verificați la frontieră printr-un control sistematic al tuturor persoanelor care intră sau părăsesc spațiul Schengen, anunță Ministerul de Externe de la București. Să opresc aici deocamdată, găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Tottenham continuă cursa de urmărire a lui Chelsea în Premier League. Hotspur s-a învins-o cu 2-0 pe Arsenal în derbiul londonez prin golurile marcate de Eli și Kane din penalti în interval de numai 3 minute în debutul reprizei secunde. Tottenham se menține astfel la 4 puncte în urma lui Chelsea, care a câștigat cu 3-0 la Everton. Echipele din Manchester au remizat ieri cu două codașe, City 2-2 în deplasare la Middlesbrough, iar United 1-1 pe teren propriu cu Swansea. Rafael Nadal a câștigat pentru la 10-a oară în carieră turneul de simplu de la Barcelona. spaniolul și-a trecut în palmares al doilea titlu în actualul sezon după ce l-a învins în finală pe austriacul Dominic Tiem 6-4-6-1. Florin Merge a câștigat proba de dublu a turneului de 2,3 milioane de euro de la Barcelona. El și partenerul său pakistanez Aisam și au învins în finală pe Alexander Pea și Filip Pechner scor 6-4-6-3. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Ne ascultă lumea din toată lumea, din uh, Olanda, din Abu Dhabi. Din Danemarca De peste tot din lumea asta Nu m-aș fi așteptat să ne asculte cineva din Pordenone, Italia Aurel, o faci Mulțumim tare, sunt Multe mesaje, repet și vă mulțumim pentru ele în dimineața asta Avem Republica Fantastică România Nu știu cum să o promovezi Nu promovezi, spui, da. spui așa um, Nu pierdeți Republica Fantastică România Nu e de râs, dar e cu speranță Nu pierdeți Republica Fantastică România Nu e de râs, dar e cu speranță They chase frequency I, need you, boo. I gotta see you boo. And the hearts all over the world tonight Say the hearts all over the world tonight I need you, boo. Oh, I gotta see you Hey little mama, ooh, you're a Hot little figure. yes, you're a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class all your own, and ooh, little cutie, when you talk to me, I swear to whole world you're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind, of you mean me, what I mean to you. Nothing we won't do Cause if I got you There's no one left. Then you like Jordans on Saturday. I gotta have you, and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah. Cause if I got you. I don't need money. I don't need cars, girl. You're my oh Yeah. 11 minute. În câteva minute vă trimitem la munte prin bătălia sexelor. Republica Fantastică România la Europa FM Oameni buni, sunt unele întâmplări care ne fac să ne pierdem speranța în umanitate. De data asta vorbim despre cazul bărbatului născut fără vedere aruncat din autobuz împreună cu câinele sau ghid pentru că șoferul nu suporta animalele. Pe acest bărbat îl cheamă Petrică Iordache. Câinele sau Ghid este un labrador auriu, din câte am înțeles, pe nume Maia. Domnul Iordache a vrut să meargă la Sibiu cu un autobuz ce pleca din orașul Ieșan, Târgu Frumos. Și-a făcut rezervarea telefonic. Nici nu-ți vine să crezi că se poate face așa ceva în România. Însă când a ajuns la autobuz, șoferul a refuzat să lase să urce cu tot cu câinele care este Ghid. Și întrebarea e de sigur, văd, dar chiar nu mai ține nimeni cu dinamă, adică Vedem pe din pun... Da. E, o prietenă a domnului Iordache, pe care o cheamă Laura, a povestit pe Facebook ce s-a întâmplat. Zice Laura, citez, Maia este un câine ghid, antrenat special ca să-l ajute pe petrică. Șoferul lui nu i-a apăsat, a turbat și a început să-l înjure. Apoi a lovit cu piciorul câinele, care a scheonat, este un labrador măricel, și s-a rostogolit pe scări. Apoi șoferul Daniel, ca și al chema pe șofier, șofer, șoferul l-a împins violent pe petrică jos din autobuz. Încă o dată Petrica nu vede. A închis ușa și a plecat. Nimeni nu a reacționat. Nimeni a povestit la oraș. Nu te poți întreba decât de, ce, de sub ce pietroi ies oamenii ăștia. Și cei care provoacă astfel de lucruri, mă refer la șofer, dar și cei care asistă la un astfel de abuz, la violentarea unui, unui nevăzător și a câinelui său ghid și nu zic nimic. Ce fel de primitivism uh, psihologic domină acești oameni? Relatarea continuă. Citez. Petrica a sunat la 112. A venit poliția. Legea spune că șoferul trebuia oprit în trafic, amendat cu o sumă între 6.000 și 12.000 de lei și obligat să ia pasagerul nevăzător împreună cu câinele lui Ghid. Deci există legislație în sensul ăsta. Dar, continuă Laura, pentru că România legea se face la Tocmeala, șoferul a scăpat bazma curată și și-a continuat, și continuat drumul. Iar firma în cu poliția i-a oferit lui petrică posibilitatea să vină cu următorul microbuz care pleca peste patru ore. Bine, domnule, dar ce fac eu acum? Unde mă duc? L-a întrebat Petrica pe polițist. Deci Petrică, un nevăzător cu un câine, stă undeva într-o stație, într-un loc pe care nu-l cunoaște, nu știe. Și polițistul răspunde, ce vrei te la mine acasă? Polițistul s-a urcat în mașina de serviciu și a plecat. Încă o dată, de sub, ce, de sub ce bolovan ies oamenii ăștia? Zice mai departe relatarea. Laura, am rămas acolo în stradă să mă uit la stele, mi-a zis, iar mie mi-au dat lacrimile. Măcar dacă ar putea să vadă Petrică stelele. Știi cum e să fii singur într-un oraș străin pe care nici nu-l vedea? întreabă acest om. Bun. Postarea prietenei domnului Iordache s-a viralizat. Mulți dintre voi probabil că ați văzut. Au urmat diverse întâmplări. Mai întâi au fost atâtea mesaje de protestă, în sfârșit, la adresa firmei, încât firma și-a închis pagina de Facebook. Apoi, colegii de la știrile ProTV au difuzat un reportaj despre întâmplare. Prietena domnului Iordache, Laura, scrie mai departe. Petrica tocmai mi-a povestit că, în urma reportajului, șoferul l-a sunat și l-a amenințat. Lasă că te mai prind eu pe undeva, ne mai întâlnim noi dacă ți-a trebuit să chem televiziunea. Vezi, a reacționat cineva, șoferul. Da, este ceva inimaginabil. Bun, totuși, pentru că povestea a devenit națională, s-a viralizat atât de puternic, ministrul de interne l-a sunat în cele din urmă pe domnul Iordache, care povestește că uh, i-a spus ministrului Carmen Dan tot ce s-a întâmplat și ministrul și-a cerut scuze în numele celor care au greșit. Mă rog, a fost una și de șeful poliției care și-a cerut și el scuze și l-a anunțat că a plecat un comisar către el, un comisar de la inspectorul județean pentru ancheta Cazul. Și, în fine, domnul Iorda chiar o postare în care spune așa, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor de pe Facebook care au dat mai departe textul scris de Laura, nu mi-am imaginat că va avea un asemenea eco, nici prin gând nu mi-a trecut că voi fi băgat în seamă, ajutat și susținut cu adevărat. I-am mulțumit Laurei de nenumărate ori pentru că a pornit această mașinărie, vă mulțumesc că v-a păsat, vă mulțumesc tuturor, sper ca nimeni să nu mai fie tratat cum am fost tratat eu și câinele meu, fie că uh, e nevăzător ca mine, fie că nu e. Și cu asta putem spune speranța în umanitate regăsită dar cu greu. Avem de data astăzi un sejur de trei nopți la hotel la Dolce Vita din Bran pentru două persoane. Europa FM și Năotur vă invită la concurs. 1769 SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne vacanța. Vă trimite la Bran, practic. 1769 deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs să ne distrăm în bătălia sexelor.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 Altex. De dur diferența la toate produsele. Întrerupem reclamele pentru o transmisiune live de la Proclamația Bancomatelor Libere. Jos comisiunul! Jos comisiunul! Jos Eliberează-ți banii de comisiun. Cu pachetul liber și pachetul fără frontiere de la Banca Românească, ai zero comisiun la retragere la orice ATM din țară. Oriunde, oricând, pentru orice Mastercard Standard sau Mastercard World. Olé, olé!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 Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături. Pe 30 aprilie și 1 mai, ai mici vită la 9,95 lei kilogramul. Bere buceci 2,5 litri la 5,59 lei și 20% reducere la înghețata Siviero Maria 1 litru. În plus, ai hoverboard will F1 roșu la 1149,90 lei. Carrefour Pentru o viață mai bună!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 Altex, de dur diferența la toate produsele. Am spune-ai că se poate că poți să scape trecut. Să-mi dau voie să iubești, să iubești, dar eu nu am vrut. Prin de iubire și răbdare, eu te vedeam un prefăcut. Mă luai în brațe și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 I am ascultat 8 și 24 de minute. Turul României la Europa FM Volum mare de muncă la serviciul permise auto din Vaslui. Sute de oameni trec zilnic pragul instituției care se confruntă cu lipsa acută de personal. Din cauza supra-solicitării la locul de muncă, unii angajați ajung de la ghișeu direct la spital. Sorin Saizu știe despre ce este vorba. Bună dimineața, Asta. Bună dimineața, așa este în decurs de două săptămâni, două angajate de la serviciul înmatriculări și permisa auto și una de la serviciul de eliberare a pașapartelor au fost luate cu ambulanța și duse la spitale, puizate psihic și fizic din cauza volumului mare de muncă. Este criză de personal la serviciul de înmatriculări permise, de exemplu, iar la ghișeele instituției vin zilnic sute de pacienți. Angajata care a fost dusă cu ambulanța la spital a leșinat în timpul serviciului în timp ce se afla la ghișeu, chiar sub privirile a zeci de oameni care așteptau la rând. Asta după ce, în urmă cu o săptămână, a leșinat din nou chiar în fața blocului după ce a plecat de la serviciu. Situația este cu atât mai gravă, cu cât în urmă cu mai puțin de două săptămâni o altă femeie a ajuns la, de la serviciu direct la spital și este și acum sub supraveghere medicală. Conducerea serviciului permise auto a cerut în nenumărate rânduri de blocarea a celor șase posturi care sunt vacante, dar până acum nu s-a luat nicio decizie în acest sens. Pentru a face față cererilor angajații de aici lucrează și sâmbăta și duminica, dar cu toate acestea volumul de muncă este în continuare foarte mare. Numai la Bastui, de exemplu, de la începutul anului și până acum s-au depus cereri pentru înmatricularea a peste 5.000 de autovehicule. Și nu doar lipsa personalului a dus la această situație, autoritățile spun că în ultimii 5 ani s-a dublat și numărul celor care vor să șofeze. Anul trecut, de exemplu, au fost examinați de către Serviciul Public Comunitar Regim Permis de Conducere, peste 12.000 de candidați la proba teoretică, iar la proba pra practică peste 10.000. O situație similară este și la serviciul de eliberare a pașapoartelor, Aici, la fel, din zilnic sute de oameni care solicită eliberarea acestor documente. Mamă, ce bum auto e în Vaslui. s A asfaltat ceva acolo. Și... Da, da, da, da, da. Da, mersi. Mulțumim, Mulțumim. foarte mult, Sorin. Când, eu, eu aș, dacă e tot e atâta lume, eu aș uh, cere loc de parcare înainte, să demonstrezi că ai loc de parcare pentru mașina pe care ți o cumperi înainte să-ți dau permis. Ce loc de parcare e țara e mare? care e problema? Nu avem noi unii da. să lăsăm mașinile liniparcate? Adevărul că trotuare avem. Noi trotuare avem? avem, câmp verde avem, avem ditate, avem islaz, avem ditate. Bătălia sexelor imediat în deșteptarea 8-27.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Afinele sunt surse sigure de antioxidanți și pot stimula sistemul imunitar. Dacă vrei să-i surprinzi pe cei mici cu ceva dulce și bun, prepară mini cheesecake-uri delicioase și lasă-le la frigider înainte să adaugi toppingul de afine. Pentru gust bun și prospețime, la Lidl ai afine la 4,49 lei, caserola de 125 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic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 Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Taylor Nielsen. Weekendul intră în prelungiri, iar la Mega Image și Shop and Go găsești tot ce-ți trebuie pentru 1 mai. Pentru iarba verde și grătar desigur. În perioada 28 aprilie 1 mai ai mix grill de pui, frigărui și pulpe condimentate, marcă proprie, lebușe la doar 17 ,99 lei 99 kg, bere Carlsberg 500 ml la doar 2 ,99 lei 99 și cărbuni pentru grătar 3 kg la doar 8 ,99 lei 99. Prinde promoția de weekend de la Mega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 Let's go. Mm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you fly. yeah. Stop 37 de minute, mergem la bran Evident, evident Dacă știm răspunsurile la cât mai multe întrebări Și mergeți la bran, nu mergem noi Pentru că voi puteți câștiga bătălia sexelor Astăzi, Daniela e din Galați Îi spunem bună dimineața Daniela Bună dimineața, bună dimineața. Ce faci, Daniela, dimineața. la serviciu, acasă, unde ești? Nu, acasă Acasă, acasă. Puneți o cafeluță și fii atentă Și dă puțin mai încet radio Da, Ori tu, ori Mircea din Cluj Unul din voi are radio Tare, Mircea, până dimineața bună dimineața oh, salut, Și sunt tot acasă, mă? Nu, nu ah, în mașină a, În mașină, unde te duci? La grătar stai sau la amici? muncă? <laughs> la Bran Se ce la, la Bran, te duci? Nu, nu, sper mă duc ah, okay. bine, Nu ne zice unde, bine, hai să vedem Deci avem vacanța asta drăguță de trei nopți Um, să vedem cine o câștigă Daniela sau Mircea Cine vrea să înceapă? Daniela Daniela, ești de acord? Da Hai, fie Bine mă, Daniela Fii atentă Hai că am niște întrebări simpluți azi Ce ursuleț marsupial australian Se hrănește doar cu frunze de eucalipt? Daniela Panda. Nu Coala <laughs> da, Australian Mircea Ce urs asiatic Originar din sudul Chinei Se hrănește practic doar cu lăstar de bambus? Panda. A, aici ai nimerit. Adică... Panda, da. Daniela, cine a fost beligerantul principal și aliatul României în războiul de independență din 1877-1878? Deci cu cine am luptat noi alături? Cine au fost aliații noștri? În 18... Asta e. Și Imperiul țarist, da. Domnul Milcea. Care este numele regiunii de la sud de Dunăre anexate de România în urma războiului română-Bulgar din 1913? Vreți, simt ce oftat are! <laughs> Haide-mă, ea hai chiar simpla. De la sud de Dunăre, insula Șerpilor. Nu, nu. Cad cadrilater, la cadrilater. sud de Dunăre -i Bulgaria, nu Marea neagră, Neagrăzău. <laughs> Încă. Bun, sunteți la egalitate. Daniela, cum se numește pierderea memoriei? Am Amnezie, Amnezie bravo. bravo Domnul Mircea, trebuie să răspunzi Cum se numește boala congenitală Care te împiedică să deosebești anumite culori De obicei roșu și verde Strabiz Daltonism Daltonism ala, Când Da, nu cred ah, Mamă da. Erai cu poarta goală Aoleo, Mircea, mulțumim foarte frumos Dar Danieluța câștigă Da, trage pe dreapta, asigure-te că poți să întorci Și du-te la Cluj, că drumul da. spre Ban Dran Data relații. la Galati. Lasă data viitoare, Mircea, nu fi supărat Îți mulțumim mult pentru participare O zi bune. Bine, bine. la revedere. Daniela, ai câștigat Mulțumesc, am văzut tare mă. Da, se Bine, vede. nu da. nu vine, la loc. Să, cred, nu, nu vine da, să crede. Da. Treci la Nani. Bine, Daniela. Ai câștigat un sejur de 3 nopți la hotel la Dolce Vita din Bran pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu neotur Daniela, cu cine pleci la Bran? Cu fetița mea, cred. Cu fetița ta. Bravo. Drum bun și distracție maximă 8 și 40 de minute.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 Emoții prin cablu, dar acolo tu îmbăiești și eu nu ești în Am fost perfect, dar nici tu n-ai fost pune puncte, fără rost, e prima dată Când poți să cai, să calzi, de jos în sus Și ai lăsat jurnalul, dar îi ștergi Știi că pe asfalt, când să se sparg și se transformă în aminte, în Te rog să nu mai ca să pleci spre mare albastră. Și că vei este mai mult decât un drum sprece ce? Te rog să nu mai ca a murit, iubirea noastră să simt, un de asta <fie> te sine zes un pic de play-to-man crees dar tu ce aqui te din ale inimii batei, batei, câțiva centimetri între noi, nu mai dăm înapoi. Și ne-am înțeles, că nu e nicio diferență, să ori sau să acoplui Mul decât un drum spre cer. te rog să nu mai spori că mori iubirea nastră și cred că să toată ziua un pic tu de până.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 ca la Zdreams, te rog, 844 de minute, continuăm să primim mesaje, Vlad, să nu uităm, poate revenim puțin la mesajele prietenilor noștri de pe WhatsApp, 0728111222, unde notat. ne ascultați de timp mai, ziua uh -huh. muncii. Da. Continuă, fraților, halucinația cu impozitarea gospodăriilor. Ah, nu s-au lăsat care... de treaba asta? Nu, tot vorbesc despre asta, personal eu cred că asta este o uriașă perdea de fum, lansată ca să mascheze alte porcării care se întâmplă. Da, mă rog, până una alta, din moment ce tot e împinsă în față de guvernul nostru și de diversi membrii PSD de marcă, cred că trebuie să vorbim despre această poveste. Bun, am văzut o știre ProTV care precizează că pentru verificarea veniturilor ce vor trebui impozitate pe gospodărie, consultanții fiscali vor intra în casele contribuabililor. Practic, casele și mașinile, zice ProTV, Casele și mașinile de sute de mii de euro care au scăpat până acum ar putea fi observate de consultanții fiscali, cei care vor intra în locuințele oamenilor, ca să-i ajute să-și calculeze și să-și achite dările, relatează, cum ziceam, protele. Și, și cum vor face chestia asta, ea, e da. curios. Deci vedeți cum este vândută povestea pentru oamenii cinstiți din țara asta, care văd tot soiul de șmecheri care sunt plini de bani și, în mod evident, nu-i uh, declară, oamenii aceștia aud știrea și se gândesc boi foarte bine, bravo, să intre peste ei și să le ia tot. Deci, da, e vândut în așa fel... Da, vândut în așa fel încât să câștigi un pic de simpatie. E, sigur că asta e o chestie care nu se va putea întâmpla, că nu vor putea intra așa oricum în casele oamenilor și cred că nici nu se va întâmpla. Dar toată lumea va vorbi despre asta, însă Marele Chichirez este ascuns în următoarea frază. Fiți atenți, vă rog, citez. Și tot acești consultanți ar putea să vadă dacă unii au case, mașini, ori sume de bani care nu pot fi justificate. În acest caz, cei care au păcălit fiscul vor fi taxați cu 16%. Am încheiat citatul Și încă una. Practic, Proiectul Ministerului Finanțelor propune ca din 2018 să existe patru cote de impozitare. 0 și 10% pentru veniturile declarate, respectiv 16% pentru cele, citez, a căror sursă nu a fost identificată. Și aici e chichiresul. Deci să explicăm. PSD plănuiește impozitarea sumelor cu proveniență necunoscută cu 16%. Și ai putea zice, bravo domnule, uite că se taxează în sfârșit și banii fura să nu mai scape. Așa. Doar că, odată impozitate, sumele acestea sunt albite. Legea nu permite impozitarea banilor furați. Dacă sunt furați, se confiscă, nu se impozitează. Deci toți corupții care și-au ascuns bănișorii prin diverse conturi offshore și nu au acces la ei de frică să nu le fie confiscați, o să poată să-i arate la consultantul fiscal, care nu-i așa, va intra în casă și va observa lucruri. Ia să vedem ce avem da. dumneavoastră în și... cămară acolo. Uite, punga aia. Cu da. Un milion de euro. De unde? A... Sursă necunoscută. 60% sursă, Trecem aici. Sursă necunoscută trebuie să-i declarați că atare, consultantul fiscal te sprijină să declara da? Și tu zici, le, trebuie să-i declar da. Dar nu mi confiscați? Nu dacă declarați că sunt din sursă necunoscută se impozitează cu 16% ca orice alt ban da. câștigat cinstit și după aceea, gata, sunt albiți. Iar ce drăguț Ia așa. Ziceți, acolo. că mai am o pungă în A, garaj. Exact, mai am una de 10 <laughs> milioane. Da. Și mai am una pe undeva prin Panama. Am o firmuliță necunoscută, din sursă necunoscută. Am primit niște bani acolo, că am acțiuni la purtător. Și asta, <laughs> da, înțelegeți unde este. Frumos, nu? Frumos. Spectacol. Foarte tare. Spectacol cu adevărat. 8 și 48 de minute. Sugar, Maroon 5, cea mai bună muzică, ne întoarcem imediat cu mesajele voastre.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 Vladna a avut o idee rea să ascultăm uh, muzica pe care nu ascultam în general uh, în deșteptarea la Europa FM și de piesa asta n-am mai ascultat pal, tot brod. de mult. Ce panglicat! Foarte, foarte, foarte bună ideea ta din dimineața asta. Am schimbat muzica practic. <laughs> 8 minute până la ora 9 am primit foarte multe mesaje. Vreau să vă felicit pentru o emisiune Vă ascult din Madrid, semnează Antonio Neculeș Hola, buenos dias Mulțumim tare mult, de mai sărbătoresc unde altundeva decât la muncă Un mesaj nesemnat, de mai vă da ascult de din... De frică să nu-l identifice Numă care poza aici, uite la whatsapp ha -ha. și văd de mai vă ascult în Danemarca Horsens, o zi Horsens. frumoasă Ce drăguț! Ce drăguț! Vă ascult acum de lângă Vicenza, din Italia. E cineva care ne cere și numele firmei de transport de la Republica Fantastică România ca să-i vorbească de ei, probabil. Cine e Cristin, ne ascultă de pe Tir, este în Zevenbergen, Olanda, unde sunt 11 grade și Cernoros. Ca de obicei, Nola Cineva da. remarcă, dar apropo de mesajele noastre Foarte multe din străinătate astăzi Diaspora ce mai muncește astăzi Da, măi, Da, bune, era să-mi scape ceva vă Da, săracii Să trăinteți banii acasă Da, frate, că aici se măresc salariile A, ne La bugetari Cineva din Chicago, mulțumim tare mult Hello. Bună dimineața, vă salut din Londra Tiberiu este și el cu noi în dimineața asta În același timp suntem ascultați și de pe drumul Groazei Înțeleg că așa se spune drumului dintre Iași și Pașcani. Nici o mașină pe stradă mă simt așa frichit. Ce boierie! Îți dai seama, e cam Bucureștiul, și la ora la care venim noi la radio pe la 6 și jumătate, e deja aglomerat în zona asta. Da. Azi nu era nimeni. Da, nu era nimeni, într-adevăr. Dar ai grijă, ia și Pașcani, vezi să nu fie radare pe acolo, că întotdeauna sunt. Bună dimineața din Abu Dhabi, ne ascultă Ovidiu de acolo. La Abu Dhabi. În Vancouver, Canada, ne ascultă Cătălin. Mamă, în Vancouver! Unde în Danemarca. Ascultă video. Da, da, ce ascultă. Rugăm uh, institutele de sondare pe, care măsoară audiența să măsoare, domne și în Danemarca un pic, da, și în Slovenia, Atlanta, și în Norvegia. Unde ne ascultă Dorin. Foarte da. multe mesaje. Foarte bun. Vă mulțumim exact. tare mult că sunteți alături de noi de 1 mai. Dacă, și dacă ne ascultați, uite, transmiteți-ne în continuare mesaje pe WhatsApp 0728 8 și 54 de minute. Ascultați Radio Europa FM ce îți place? Verde luminos. Roșu vin, brun, orange. Renovarea nu-i un când ai culoare din plin. Ciubă îți aduce plinul de culoare pentru zile cu mult soare.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 21-22 de grade. Șoferul din București, care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor din Constanța, a fost dus aseară în arestul poliției. Bărbatul de 40 de ani de profesie medic stomatolog va fi prezentat judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. O ascultăm pe Florentina Mihaiță. Duminică în jurul orei 8 dimineața, în Mangalia, pe sensul de mers spre Constanța, un șofer care conducea un BMW a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și și a continuat drumul în viteză. La intrarea neforie nord, polițiștii au realizat un baraj format din două mașini de poliție și o motocicletă, dar nici aici n a oprit șoferul, a forțat barajul și a avariat ușor una dintre mașinile polițiștilor. Abia în zona podului de la Gigi a fost prins de polițiști care au montat un alt baraj și au tras un foc de avertisment în plan vertical. Bărbatul este din București, are 40 de ani și a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. Nu a fost de acord nici să-i fie recoltate probe biologice care să stabilească dacă băuse ori consumase droguri. Pentru că a refuzat testarea cu alcooltestul, șoferul s-a ales cu dosar penal. Cazul său a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia. Aproape 450 de șoferi au rămas fără permisă de conducere în prima zi a mini-vacanței de 1 mai, o treime dintre aceștia fiind surprinși de radar conducând cu viteză mai mare decât cea permisă. Numărul șoferilor care s-au urcat băuți la volan a fost de aproape de trei ori mai mare sâmbătă față de ziua precedentă, anunță Poliția Rutieră. Ancheta poliției la Deva, un tânăr de 28 de ani, a murit aseară după ce a căzut de la înălțime pe cetatea Deva. Primele informații arată că bărbatul a urcat pe stânci în zona interzisă a cetății și îi făcea fotografii iubitei sale. S-a dezechilibrat și a căzut în cap de la aproape 6-7 metri înălțime. La locul fața locului a fost trimis echipajul de terapie intensivă mobilă al serviciului Smurt, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru victima. La Galață de astăzi se oprește definitiv furnizarea apei calde în sistem centralizat. Primăria a decis să renunțe la sistemul de termoficare pentru că nu mai are bani să acopere pierderile uriașe. Ne explică această situație corespondentul Europa FM, Ema Turcu. După aproape jumătate de secol de funcționare, sistemul centralizat de termoficare din Galați se desfințează. Ajunsese în ultimii ani să consume circa 22 de milioane de euro anual pentru a fi ținut în funcțiune, așa că s-a decis renunțarea la acesta și trecerea la varianta individuală de încălzire a locuințelor și de producere a apei calde. Sunt circa 36.000 de apartamente raportate la sistem în care trăiesc peste 120.000 de oameni, adică jumătate din populația Galațiului până la iarnă, abonații la sistem bun platnici sau care au datorii de până la 3.000 de lei la întreținere, care nu au venit lunare mai mari de 2.500 de lei, vor primi un ajutor financiar de la primărie pentru a-și achiziționa sisteme individuale de încălzire și producerea apei calde, indiferent de natura lor. Ajutorul este în sumă fixă de 3.000 de lei de apartament. Din Galați, Turcu, Europa FM. Polițiștii care intervin la solicitări în timpul liber vor fi recompensați potrivit ministrului de Inter sporul la salariu va fi de 40%, referindu-se la inechitățile salariale reclamate de Sindicatul Polițiștilor, ministrul Carmendan a dat asigurări că acestea vor fi eliminate după intrarea în vigoare a legii salarizării unice în sistemul bugetar. În plan extern, o săptămână înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale din Franța, candidatul aflat pe primul loc în sondaje, Emmanuel Macron, avertizează Uniunea Europeană că nu este exclusă nici ieșirea țării sale din comunitate. Declarația este una surprinzătoare pentru că Macron se declară un pro-european categoric, iar astfel de afirmații apar de regulă contra candidatei sale de extremă dreaptă Marine Le Pen. Într-o declarație pentru BBC, Emmanuel Macron a spus că, deși până acum a apărat ideea unității europene, nu poate ignora faptul că jumătate dintre France, sunt nemulțumiți de cum funcționează aceasta. Half of this country angry with the European idea, in globalization. The question is that you have almost half of this country angry with the European idea and with a lack of satisfaction vis-à-vis -vis what we decided ten years ago and during the, the, the recent years. So we have to reform this Europe. We need a new European Union în situație să Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat la sfârșitul acestei săptămâni, pe 7 mai. Știrile se opresc aici. Docamdată ne reauzim cu alte informații peste o oră. Vă mulțumim, Ioana! Sport Luca Pastia! Cefere Cluj a fost învinsă pe teren propriu cu 3 la 0 de CSU Craiova și a ieșit din cursa pentru primele două locuri în Liga 1. Fără victorie de 4 meci, Oltenii au dat lovitura în gruia după ce gazdele au rămas fără Ciprian Deac, ieșit accidentat încă din minutul 10. Starul Craiovei Ivan a reușit o dublă, iar celălalt marcator a fost Zlatinski. Di seara de la 20.30 se va disputa derbiul Dinamo FCSB ce va fi arbitrat de Ovidiu Hacegan. Noul pilot al echipei Mercedes Walter Ibotas a câștigat în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 aceasta, ascultăm peste câteva momente avem un concurs nou unde dăm 100 de euro și nu numai trebuie doar să ne ascultați, să ne sunați și să răspundeți corect. În rest, Vlad, uite i-am strânit pe ascultătorii noștri care ne ascultă în totul de locuri. și noi la Dragonul Roșu muncim ha! zi bună! Vezi? 30... <laughs> N-am venit singuri! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine ceva minute psihoterapeutul Gaspar Gheorghe a fost invitatul Andrei weekendul acesta la radio. În ședințele pe care tu le ai, nu știu, cu părinți și copii mm -hmm. în cabinet. Care sunt cele mai des probleme din familie. Dacă e vorba de familie în care există adolescenți, e dificultatea părinților de a accepta faptul că copilul nu mai e chiar copil, dar nu e nici adult și atunci apare o serie de provocări legate de cât de multă libertate să-i ofer, care sunt comportamentele pe care le acceptăm, care sunt comportamentele pe care nu. Dacă e vorba de copii mai mici, părinții sunt foarte panicați de ideea că nu se dezvoltă suficient de armonios sau de sănătos copilul, recurg la tot felul de comparații, compara copilul cu toți ceilalți colegi de la gradi sau de la școală și atunci vin speriați să primească instrumentele necesare pentru a-și ajuta minunățile din familie să se dezvolte cât mai repede și cât mai bine. E o nebunie destul de mare în zilele noastre legat de a performa indiferent de vârsta pe care o are copilul. Și pentru că am vorbit de varianta în care, să zicem, copiii trec printr-un divorț. Ce crezi că greșesc în general cuplurile când ajung într-o asemenea situație? Una dintre cele mai mari erori pe care părinții le fac e să se descarce în discuțiile cu copilul. Să-l împovăreze pe copil cu o serie de emoții, informații, trăieri care, de fapt, nu are cum să le proceseze copilul. De cele mai multe ori părintele, mai ales dacă e vorba de un adolescent, se deschide față de copil și nu față de un terapeut sau față de un psiholog pentru că e greu pentru că e rușine, pentru că nu are resurse și așa mai departe. Deci pe de-o parte îi transmite copilului toată încărcătura emoțională și atunci copilul nu își mai poate procesa propria încărcătură emoțională, nu poate prelucra pierderea, pentru el e o pierdere unor și mai mare decât pentru adult. Și pe de-altă parte că acel părinte care e oarecum, sau copilul la, cu care rămâne părintele, riscă ca părintele rezident să tot felul de informații negative despre celălalt. Și în astfel de situații Ceea ce le spun de fiecare data adulților e să nu uităm că voi ați divorțat din rolul de soț și de soție, probabil că el nu a fost ok ca soț, dacă tatăl poate să fie bun și copilul are nevoie să păstreze în suflet cel puțin această imagine a părintelui implicat, care l iubește, care se gândește la el, chiar dacă realitatea realitate lucrurile nu stau chiar așa. Discutarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Avut un nou! Credex îți dă motive de bucurie chiar și atunci când televizorul se strică din senin. Prind ofertele de Black Friday de primăvară din magazinele Altex și Media Galaxy până la 3 mai 2017 și cumpără produsele preferate în rate. Aplici fără adverința de venit și poți beneficia de creditare instant. Ai răspuns în maxim două ore sau primești un voucher de 200 de lei. Credex Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing. Oferta supusă unor termeni și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine.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 The shape of you. 9 și 22 de minute La Bursa de Valori București E ușor să devii investitor Nu te uita așa la mine Că e, e ușor dacă știi dacă nu știi, asculti Europa FM, Vlad, fii atent! Investițiile au ca scop principal creșterea capitalului investit și realizarea unui profit cât mai ridicat în condiții de risc acceptate. Da. Spre deosebire de depozitele bancare sau de alte instrumente de economisire care oferă risc și randamente reduse, instrumentele de investiții aduc în general randamente mai mari asociate unui risc mai mare. Da. Și acum, atenție! Bursa de Valori București și Europa FM te invită la un concurs. Poți câștiga pe loc 100 de euro pe care poți folosi la prima ta investiție la bursă și un kit complet de investiție de la Bursa de Valori București. sunăți ne la 0372 9599, număr cu tarif normal, răspundeți la o întrebare și luați-ne banii, luați-ne premiu cu totul. Valentin e cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Valentin, te pricepi la investiții pe bursă, de chestii genul ăsta? Cum um, să da, e milionar, Nu, chiar. Da, e milionar. De, de ei ne-și sună că Da să ne-și sună că <laughs> practic milionari ce mai muncesc în ziua de astăzi. Exact, nu mai Bine, Valentin. Fiate, unde sunt întâlnite randamente mai mari la instrumentele de economisire sau la instrumentele de investiții? La instrumentele de investiții. Dar... Asta este. Bravo, dar și cu risc mai mare trebuie să reții. Și cu risc mai mare, așa da. este. Felicitări, să și că ai câștigat 100 de euro bani pe care Mulțumesc. poți să-l inclusiv la prima ta investiție la bursă și un kit de investiții de la Bursa de Valori București. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo cine, cine spune că tu nu poți fi investitor Vino la Ziua Națională a Investițiilor În Promenada Mall pe 14-15 mai Și află detalii despre investițiile La Bursa de Valori București În orice moment pe site-ul primainvestiție.ro Te-ai prins? Perfect!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 everything Marc Anthony 9 și 33 de minute. Îmi place mesajul lui Cosmin care muncește astăzi și spune și eu care credeam că numai eu vă ascult din Danemarca. No. Cosmin, nu no. avem noi timp să citim toate mesajele din Danemarca. Știrea Bravo la Europa FM. Astăzi e despre o comună modernă din Vaslui care are toate utilitățile, are piscină publică, rentabil, are un muzeu al satului, parcuri. O comună cu des... muzeul satului? Da, domnule, foarte tare asta teren de sport cu nocturnă și altele. Primarul comunei Vasluiene Pădureni este în funcție de un sfer de secol, se tot la lege. Domnule, cheamă Temistocle Diaconu. s domnul Diaconu. Da, bugetul acestei comune e cam de vreo 3 milioane de lei, cu toate astea având proiecte schițate chiar de el și folosind fonduri europene, primarul Temistocle Diacono a reușit să asfalteze drumurile din comună, să amenajeze canalizare, stație de purare, să implementeze sistem de colectare selectivă a deșeurilor și, relatează adevărul, cu excepția lucrărilor mari, toate investițiile din Comuna Pădurene au fost realizate în regie proprie. Primarul a înființat un serviciu public de gospodărie comunală cu 11 angajați, pe care l-a dotat cu buldo-excavator, autogreder, are autospeciale de ambulanță și pompieri aduse din Franța. Primăria are propriul atelier de tâmplărie, un atelier mecanic și un gater. Angajații acestui serviciu se ocupă de tot ce înseamnă gospodărirea comunei. Comuna asta, din Pădureni, e singura din județul vaslui care are piscină publică. A fost construită din fonduri proprii în anul 2008, investiția s-a ridicat atunci la 120.000 de lei noi și s-a amortizat în mai puțin de 3 ani. A ajuns până, a adus după aceea la bugetul comunei 260.000 de lei. Intrarea e 5 lei de adult, 3 lei pentru copil, recordul de vizitatori a fost de 800 de persoane într-o zi. Foarte tare. Ce ciorbă trebuie să fi fost acolo, da. ciorbă deasă. Mi se pare senzațional. 800 de oameni. Foarte tare. Deci oamenii în pădureni, hai dimerim la pișină. Hai la piscină. la pișină. Câtă apă e aici! <laughs> <laughs> În apropierea piscinei, pe cele 6 hectare ale primăriei din zona centrală a satului Reședința, au fost amenajate un lac de agrement, o zonă de echitație, un parc rustic de agrement, un teren de sport cu nocturnă. În comună sunt trei terenuri de sport. Terenul de sport cu nocturnă are tribună cu 400 de locuri. Ce ziceți, domne? În comună e și un centru cultural, unde este un teatru de vară, Muzeul Satului, Biblioteca Comunală și mai e și un centru de zi acolo de tip after school pentru 30 de copii. Bravo, domne, Foarte de tare! Deci se poate, omul sfințește locul. Temistocle Diaconu, da. primar în Pădureni, Vaslui. Bravo, bravo domnule Strângem echipa, stabilim atacanții, nu există rezerve. Toată lumea intră în cantonament la iarbă verde. Fluirul de start se dă la Petrom. Din 8 mai... Europa e pe aceeași frecvență cu tine. Train La Europa FM 9 și 40 de minute cineva vrea să ne facă în ciudă. Probabil să ne arate că în Franța sunt mai multe autostrăzi decât în România. He, he, și am trimis o fotografie de pe A7. Franța, în drum, spre G, în drum spre Germania și uh, o captură de pe apă, aparatul de radio. Ascultă deșteptarea. Ce drăguț! Mulțumim tare mult! Bine, fraților, că și așa trăim pe Facebook jumătate din viață, se mulțesc cazurile de persoane amendate din cauza postărilor pe Facebook în România. Mai ales poliția locală dă aceste amenzi. De, poliția Polițiștii... locală are, e pe Facebook și ea... Da, învățat să folosească, da? intră pe Facebook și să gândesc cum să suplimenteze și ei. Bugetul dau amenzi la cei care rând de ei. Nu e nicio glumă. Polițiștii locali folosesc o decizie a Curții Supreme din 2014, care a stabilit că spațiul de pe sociale este public și nu privat. Cel mai recent caz, care s-a și viralizat, ce am și vorbit și noi despre el zilele trecute, e al unui Timișorean care a ironizat pe Facebook faptul că polițiștii locari și-au parcat două mașini pe trotuar bot în bot, blocând accesul pietonilor. Asta nu mai e un eveniment cu mașini de polițiști care sunt peste tot pe trotuar, parcate sau merg... Eu n-am văzut așa multe și adică mi se pare nimerit să fotografiezi o mașină parcată pe locul unei persoane cu handicap, să o pui pe Facebook să, mai ales dacă sunt mașini de poliție Parcate așa bot în bot pe trotuar, Deci n-avea lumea pe o să treacă uh -huh. Bun Și domnul acesta din Timișoara Pe care îl cheamă Vaida A făcut o fotografie cu mașinile astea Și a adăugat următorul comentariu Cred că se și știa cu domnul Zice, citez, milițiene Cojan Aha. Tu și adunătura ta de nesimțiți Ce ar fi să vă autoamendați? Și rezultatul e a publicat pe contul lui de Facebook și a fost convocat la secții pentru a da explicații. Și după ce a dat explicații și declarații, i-au dat o amendă de 900 de lei Ups. în baza legii 61. Pe păi ce spune legea 61? Asta legea 61 de? spune așa și citez: Constituie contravenție săvârșirea oricărei a nu știu ce: săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare. Amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor, or să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau instituțiilor publice. Pe asta cu indignare, nu cred că a stârnit indignare. Ba da, mie mi se pare cum. Mi se pare că poliția a stârnit indignarea cetățenilor deci și-a lezat vreți. demnitatea. Asta zic. Deci, eu când văd mașinile astea de poliție parcate așa, astfel încât să nu mai poată trece oamenii pe lângă ele pe trotuar, eu mă simt lezat în demnitatea mea de cetățean și contribuabil al acestei uh, țări. Vezi ce spui că ești într-un spațiu public. Da. Și, bun, unii avocați consideră că amenziile aplicate de poliția locală pentru postări pe Facebook sunt abuzive. Um, adevărul citează o serie de avocați Care se exprimă în sensul acesta Dar tot trei contestate în instanță Dacă vrei să scapi de ele Bun. Or, normal că polițiștii ăia care parchează așa Sau pe locul persoanelor cu handicap Sunt nesimțiți Adică asta nu mai e o insultă Nu se aplică legea 61 aici Nu e o insultă să -ă, E o constatare Corect. Deci dacă îl faci nesimțit așa Când treceai pe lângă el pe stradă știi, Treci pe lângă el și zici băi nesimțitule Băi asta e ofensă de acord dar asta este o observație, nu poți să amendezi pe cineva care pentru că observă observația. evidența. O dacă parchezi așa, ești simțit, nu contează că ești polițist sau nu. Ești ne-simțit, domnule Băi, polițist. Uh, Milițienii, a zis. Milițiani. Acum nu mai știi care e și cum e. <laughs> Bine, de ziua muncii, vă salut de la muncă, din Qatar. Ce le spune Ionut. Mulțumim tare mult! Cineva ne semnul ales faptul că s-a pas deschis pasajul piața Sudului. Da, jumate. Daniel din jumătate? Da. Tot timpul. Cum bine. ar fi? S-a deschis jumătate. Care? Prima sau cea de la prima jumătate? Sau una din ele. <laughs> Care-ți vine la îndemână? u Mix. Bună dimineața! Cu Sweet Dreams! Sweet dreams are made of Fieță pe care n-am mai auzit-o de mult Bravo Vlad încă o dată pentru ideea de a asculta Altă muzică astăzi în deșteptarea 9 și 48 de minute Al genial Altă muzică, fiți atenți acum sunete Că n-ați mai auzit sunetele pe trenul de mult Deci ascultați asta Cine-i ăsta? Da? Vreun percuționist da, Obident, încerica, Evident că e percuție, dar la ce? La ce anume? La, la nucă de cocos nuca Percuționează, de coco nu 4 cântăcioși. l asta, asta care erau 8 palme, am reținut, -am. Grup... Trăit... Hai că, este un grup vă mai dau. Este un grup din Ircuțc percuție etnică. Îi spune Nobit grupului. Ah, din <laughs> Cântă cântă la lacul baical. La Baikal. Cum adică? La propriu, la lacul Baikal înghețat. A. Cel mai Aici. mare lac de apă dulce din lume gheață și, mă rog, din cauza da. valurilor de acolo, apa când îngheață formează niște plăci. Și oamenii aceștia cântă pe lacul înghețat Da, la da. plăci. Cum la noi e la copcă la pescetă copcă, și da. la cântat când da. îngheață la... Numai că acolo, fiind un lac atât de mare, atât de adânc și fiind în stepă și fiind vânturi foarte puternice, nu îngheață plat, cum îngheață herăstrăul la noi, care e o... Băltoacă în comparație cu lacul Baicam da. Opa, deci stai la cu? Bravo Foșinantă. domnule Uite, din Rusia nu ne-a scris nimeni Că ne-ar asculta, poate că e mai bine așa Din Rusia ne ascultă fără să ne scrie da. Asta zic, poate că mai e bine așa Vă ascult acolo unde o fac zi de zi Cu prietenile mele, de zi cu zi În ultimii 10 ani am muncit de tă... În toate zilele de întâi Mai ne spune Cornel din Suceava și, și De fapt eu n-am avut liber de întâi mai niciodată Dacă stau să mă gândesc Poate no pe, vremea... pe vremea lui Ceaușescu Atunci cred că aveam Bună ziua din Brisbane, Australia Brisbane Vă salută Vlad Cu un mic și o bere De unde ai găsit-o mic și bere? Mic și bere în Brisbane? Unde frățiu are? Cred că au găsit berea și avea atașat la promoție un mic Cred că e într-un magazin românesc acolo în Brisbane bin. Mai avem mesajele citim fix pe final de emisiune Visful. Change The way I feel The way I feel I'm standing still and Nothing else matters now You're not here So where are you? de așteptarea ediție specială de 1 mai, special în sensul că am veni și noi la serviciu. Ediție limitată. Da, ediție, ediție limitată. limitată. <laughs> uh, Luca, da? pf, Avem o reclamație pe WhatsApp. Snookerul da. nu e tot un sport? De ce nu ah, dați nimic la știrile de Bravo, din sport? da. Da, finala campionatului mondial la Snucar spațiu... care a început ieri și se termina astăzi. Da. Da, să dai cu de emisie. Cu ambianță din timpul comentariilor. Nu spui nimic. Multă sănătate din Botoșani. Mulțumim tare mult. Dan ne ascultă în cuveit oh! Și ne recomandă să mergem la vatra Dornei, el muncește în cuveit Ora Ce e drept. la fel ca în România, doar că sunt 38 de grade acum. Când uh -huh. cu în voi vă recomand vatra dornii. Foarte frumos! <laughs> din Suceava ne ascultă cineva, stați liniștiți băieți, sunt alături de voi la muncă, nu fiți strici. Nu suntem trăiști, suntem din potriva. Potriva. Suntem nu avem da. șefi. Da, da, da, da, da. Cristina ascultă din Olanda, de la Zevenbergen. Sunt 11 grade, cer noros, Cristi. Ca uh, noi, în rest. Da. Da. Se sărbătorește prin muncă în Olanda, oamenii ăștia n-au sărbători. Da. ne spune Cristi. Ici și acolo, de 1 mai, mai vezi pe cineva în București. Uite, și în București suntem ascultați. Mă simt liber când sunt pe recepția Europa FM, deși suntem asupriți de conducerea țării. Nu, suntem domne asupriți de conducerea țării. Ne asuprim noi pe Prefer noi. Prefer să duc mai greu ce? sub conducerea unor oameni corecți, ne spune Valinașu din Sibiu. Ai domne, puțin optimism. Da, și încă revine mesajul cu diaspora cea mai muncește astăzi. Nu e chiar așa. No. Nu e chiar așa. Da. Se muncește și în România. Vă mulțumim tare mult că ați fost cu noi astăzi. Revenim și mâine dimineață cu noastre și mine... cu voastre. Este o mâine nu ne luăm liber dacă am încitați. Bravo! Sper că nu mă înșel dacă spun că Dinu vine cu plinul de culoare după ora 10, o să văd ei deta detalii, puțin mai încolo. Mai ai văzut că nici n-a răspuns la asta cu ne luăm liber? Nu mă da, mă da. Seamba trebuie la vorba. Dinu. Hai, ah, toate a, bune. bune. mulțumesc încă o dată, Vlad, pentru ideea de a schimba muzica <gătă> azi în deșteptarea. Numai bine! Deșteptare.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 în competiția Idei din țara lui Andrei află mai multe pe țara lui Andrei.ro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 sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Block Împotriva transpirației excesive. Fenicia Hotels, cel mai mare lanț hotelier din România, te invită să-ți vara într-unul din locurile de poveste de pe litoralul Mării Negre. Destinația ta de vacanță este doar la un click distanță. Detalii pe feniciahotels.ro